Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av On The Mat BI podcast I detta avsnittet så kommer vi ha med oss Daniel Haglind Svartbält i från Halmstad Som berättar kort om sin bakgrund inom BJJ Och han kommer även prata en del om det här med Mental träning och självförtroende Som vanligt presenteras den här podcasten upp med 3% Ni som lyssnar Uh, på den här podcasten de Om att uh, det handlar om att Det är så få människor som verkligen Gör det de vill göra Och satsar på det de brinner för Där har siffran 3% Det kan lika gärna vara ett en annan symbol Men 3% säger de Är det ungefär den siffran som ja, Att det är så få som verkligen gör det de, de brinner för Verkligen tycker är roligt Och det är varit kul liksom, om Man kan fokusera på det här Och, och, och folk mer kan embrace det de, de, de tycker det är roligt Liksom så Uh, ja Som vanligt också top equipment Pratar varje gång om de här Gien uh, Som är på väg in De kommer snart uh, Schyssta prylar Ha utkik när de väl dyker upp uh, Okej okay, guys Är ni redo? Då kör vi Du hälsar vi Daniel Haglin. varmt välkommen till On The Mat -BG Podcast. Välkommen! Tack så mycket! Hej, hur läget? Det är fint. Hur är du själv? Det är bra. Jag har äh, haft en tuff runda på klubben i idag. En och en halv timme sparring i en, en källare med ganska så hög luftfuktighet. Så att. Det, ja. det var tufft. Jag har varit där så det vet jag. <laughs> ja. Det var ett tag sedan du var hälsade på oss. Kommer du ihåg hur länge sedan du var ungefär? Uh, nu ska vi se, det måste ha varit snart uh, ett år sedan va? Nej, kanske inte riktigt. Är det inte länge sedan? Ja, uh, jag vet faktiskt inte. Uh, du, jag kommer inte ihåg riktigt. Det var kanske ett, <laughs> ett år, ett och ett halvt. Det skulle inte gå fort. <laughs> <laughs> ja, det gör ju det. Uh, för de som inte vet vem Daniel Haglin är, kan du göra en kort presentation av dig själv? Kort presentation? Uh, ja, som sagt, jag bor i Hamsta och uh, här så har jag... Eh, drivit eh, hamstabi sen eh, 2005-2006 någon gång eh, mm. och eh, har tävlat väldigt mycket i Brasse och, och eh, lyckats kombinera det tillsammans med, med mitt eh, andra liksom, yrkesområde som är idrottspsykologi. och har mm. föreläst en hel del och, och mental träning med, med några idrottare och, och ja jag, jag får göra det. Jag tycker det är kul och, och det är inte så många som får göra det hela tiden. Nej, det är få förunnat Jaha. 2005 någon gång ser du att Klubben startade N När började du själv träna? Du, jag har började 2004 tror jag att jag började 2004-2005 någon gång mm. eh, Och eh, min första kontakt faktiskt med Kampsport var just då Jag hade hållit på med fotboll väldigt länge innan dess eh, så, så jag var en sån fotbollskille som, som slog över till, till eh, Kampsport Hur kommer ni sig eh. då? Jag tröttnade på fotbollen okay. Jag kände väl kanske att jag hade väl Jag skulle aldrig bli någon stjärna riktigt i fotbollen så. Och hade väl eh, Nått så långt jag kunde där Och kände att ska jag ta nästa steg där Så måste jag göra en väldigt Väldigt stor satsning och jag hade väl inte riktigt talangen okay. jag Började se mig om Vad jag skulle göra istället eh, vet, Man vill ju hela tiden ha utmaningar mm. Och eh, så var det en Kompis till mig som övertalade mig Att komma ner på en MMA-träning så jag glider ner där Är det här i Halmstad eller var är det här för någonstans? Ja i Halmstad, jag pluggade ju här då mm. Så jag glider ner på, på träningen tillsammans med min kompis då Och då var det Christian Hacklo som drev den klubben här i Halmstad jag Körde där och ungefär efter fem minuter så insåg jag att shit det här var kul <laughs> Och, och gjorde det nästan liksom direkt en, en, en omstyrning där och ville köra där Ja och sen vet jag det var så, så insåg jag också att ja, jag har betydligt mycket lättare för brottningen än vad jag har för, för, för boxningen och tarjeboxningen och, och det där. Mm. Så, så efter några veckor, några månader så, så gick jag också ner till bi klubben som fanns här i anställningen. Och då var det två blåbälten som drev en. Tom och Magnus heter de. Mm. Och, och det tog ungefär lika lång tid. Det tog några minuter och sen insåg att det här var ju ännu roligare än <laughs> Så på den vägen är det. Och där blev jag fast. Ja. Sen tyvärr så, så var de tvungna att sluta båda två på grund av, ja då var vi någon skada och jobb och sådär. Och då stod jag där och, och ville verkligen hålla på med det här. Och som mm. har så, så ja, vi, vi tog över det. Jag och eh, min kompis eh, eh, Tobias Höst som har sen dess drivit klubben. Så, mm. så vi har liksom följt varandra hela vägen fram här. Så du börjar driva en egen klubb som Vitbälte då? Ja, ja men. Det var tufft. Men... <laughs> <laughs> ja. ja. Det, det var ju liksom, vi hade de två blåbälterna, de kunde inte riktigt tala på längre. Och, och så var det jag och Tobbe då, som kom från juden. han var då väldigt duktig i judo. Mm. Eh, så, så vi ja, försökte åka runt, det var ju jättemycket nere i Malmö, då, med Peter Backwell och gänget här nere. Kommer eh, kom hem och lite nya tekniker och så åkte man på seminarier och sådär. På den vägen så, så, så, så byggde man upp liksom en, en klubb. och och en lite erfarenhet med tekniker och sådär. Och, och, och ja, någonting måste man ha gjort rätt för det har gått ganska bra. Ja, verkligen. Och om man ser liksom ifrån det att eh, du liksom började tävla och, och, och träna tills, tills nu då egentligen. Vad, mm. vad har hänt i, i din liksom eh, bästa karriär eller din, i din tid som utövare? Ja, du. Eh, alltså... När man, när man började då som, som vitbälte så... så det, det är ju en resa som är oändligt lång och, och man har ju ingen aning om vart den ska ta en. Eh, när jag började då liksom och, och tog över klubben så, så var det ett ont. Vi stod utan tränare. Eh, vi gjorde så gott vi kunde. Eh, sen så... När var det nu? 2000... Eh, då var det Tim Brasa som hade ett kamp nere i Helsingborg. Eh, och jag hade precis fått mitt blåa bälte innan dess och det var nog där någonstans som jag på allvar liksom tog beslutet att jag ska satsa på detta på riktigt liksom. mm. eh, och jag satte upp en målsättning redan då att jag ville ha mitt svarta bälte innan jag fyllde 30 och jag ville gå i en riktigt stor tävling mm. eh, och, och, och mitt fokus som, som jag skaffade mig då har vi liksom hållit i sig hela vägen jag har ju tävlat på nästan alla tävlingar som har gått, ända upp till jag blev brun och svartbälte där. Och, och det har ju liksom varit ett stort, stort fokus. Mm. Men en, en skiftning som har skett är ju det här mot, mot uh, tränarbiten och coachingbiten. Mm. Och, och där någonstans lilla brunbälte så insåg jag att även om jag tycker det är jättekul kul att tävla så är det ju kanske tränarbiten som jag är riktigt bra på. Mm. Och, och, och det är väl där jag är mest stolt nästan. Mm. Hur, hur menar du då? då? Alltså att, att se elever komma från första gången till vatten. Mm. Och, och inte ha en aning om vad som händer. Inte veta alls vad som gör. För att se dem utvecklas. Kanske gå sin första tävling. Få sitt första bälte. Eh, få sitt första bälte. Och, och, och sen växa i det. Det är mm. så... Alltså det är en riktig tillfredsställelse. Det är så mm. kul. Mm. Det är dina egna tävlingar som du varit i iväg på. Är det, är det liksom allt ifrån svenska tävlingar till, till VM eller vad har du varit tävlat för någonstans? Eh, ja, alltså jag har ju tävlat jättemycket. Jag tycker det är kul att tävla. Det är mm. eh, egentligen då som man på riktigt utmanar sig själv. Eh, flera månader förberedelse och så kan det vara över på några sekunder på mattan. <laughs> ja. eh, eller om det går bra då så får man gå flera matcher. Men jag har tävlat, alltså jag har alltid tyckt att det varit viktigt att tävla. Eh, dels för att se sina svagheter men också sina styrkor. Mm. Eh, så jag har nästan sett det som en självklarhet att alltid tävla har dykt upp en tävling. Eh, och, och har ju tävlat på, på... Jag kan inte säga att det har varit någon tävling som jag inte har ställt upp i under den tiden som jag var mest aktiv. Mm. Det var både små och stora. Några är tävlingar också. Mm. Vad är din är är själv, själv som liksom din största framgång tävlingsmässigt då? Min största framgång är, det är nog Skandinavien Open tror jag, som svartbälte 2011 tror jag. 2012 var det kanske rik. Nu sist då. 2013 går i år just det så för ja. då för då. Ja. ja, jag tror att det var då. Ja. Jag kommer inte ha om det var ja, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var två två 42 tävlingar tror jag. Okay. Eh, det var nog det. För då kände jag liksom ett riktigt flyte hade lossnat ordentligt och, och eh, det var jättet kul och när man kommer dit mm. eh, så, så, även under matchen så så märker man liksom att man har man har fullt fokus på matchen, men man tar in så himla mycket mer. Och framförallt den här coachingbiten biten när man har sin coach sittande på sidan av mattan och, och, och ger en tips och råd om hur man ska göra. När man kan ta in alltihop på det här mm. eh, och man kunde fortsätta på den nivån då, då hade man ju kunnat kommit mycket, mycket längre. Men då blev det riktigt kul. Mm. Men du då som, som jobbar som, som tränare och jobbar som coach, hu hur ser du liksom på när det kommer in en ny människa till klubben liksom att hur tänker du hur du ska göra För att få den här på rätt väg Alltså min inställning är ju att, att Det ska vara kul Jag har varit på, på klubbar I Sverige och utomlands Där det, ska vara, där det är väldigt mycket prestige och, och, och det ska visas Väldigt mycket respekt Och respekt är väldigt viktigt liksom. men, men det ska vara den typen av välkomnande Som gör att den här personen blir en elev och vill komma tillbaka. Jag har varit väldigt, väldigt noga med på våran klubb här i Hamstad att vem som helst är välkommen att komma till oss. I Hamstad som en sommarstad så kommer det mycket människor som som är här över sommaren. Mm. Alltså jag tycker det är kul att rulla med folk. Så de är alltid välkomna till oss. Mm. Och, och liksom om man tänker rent eh... Teknikmässigt, träningsmässigt, om det kommer en ny eller en ganska medelny Hur, hur, hur jobbar du liksom för att se till så att den här personen kommer så snabbt in i det som möjligt? Mm, det är också lite kul för att, um, Jag är ju väldigt noga med att, att inte försöka skapa kopior av mig själv uh, Utan att, att uh, se vad den här eleven då tycker om att göra. Och bygga utifrån det här. Vissa de, de upptäcker snabbt att de vill spela guard. Vissa upptäcker snabbt att de vill spela top eh, och, och då får man liksom utnyttja det här och, och bygga vidare på det. Och sen så småningom börja lägga in andra delar i gamet. Men om man har en bra eh, och, och stabil grund att stå på så blir det mycket, mycket lättare. Mm. Och, och sen så finns det ju en massa coola tekniker som alla alltid vill se <laughs> <laughs> Flying armbars och sådana grejer och, och det är viktigt att lägga in det också Men man ska ju inte bygga upp gamet på det Nej Okej okay. om, om man tänker på hela den här biten som vi pratade om tidigare initialt där Det här med liksom idrottspsykologi, mental träning hur, hur stor del tror du av ett resultat på en tävling är rent egentligen mentalt om man säger så? Ja det där är svårt att säga Men, men, men jag brukar Säga så här att, att ju, ju högre upp på, på Elitnivå man kommer Desto mer avgörande blir det Det är väldigt väldigt viktigt på, Oavsett med vilken nivå man är på Men i den absoluta liten Då vet man ju att, att alla är i princip Lika fysiskt vältränade Alla känner till ungefär alla teknikerna Och, och man, man, man sitter ju och kollar På Youtube och från alla tävlingar Så att, en, en helt ny teknik är ju bara en ny en gång, sen, sen börjar folk bryta ner den och lära sig den. Mm. Och då kan det vara helt avgörande. Men alltså, jag ser ju elever som, som ska gå sin första tävling som kan vara helt eh, alltså helt understressade. Och då blir det he alltså precis lika viktigt. Mm. Det är också en... en eh, en känsla man får som, som tränare och som, som coach då, att, att se vilka elever som man behöver nästan ta åt sidan Och lugna ner och, och, och, och prata med för att de ska hamna i sitt eh, fight mode eh, Medan man har andra elever som man nästan måste stå och skrika på Och skälla på och, och så för att, att ägga upp dem för att de ska komma där mm. Det där är, helt, det är olika för alla Vad är det som, jag inte hur pass du kan svara på det här eller inte. Men vad är det egentligen som triggar den här stressen? man säger liksom fysiologiskt eller mentalt? Eh, det kan vara båda. och. Alltså, stress det är ju... Eh, en Alla har ju en upplevelse av en situation. Och tycker man att man kan hantera den situationen. Då brukar man oftast inte bli stressad. Eh, så att man, man är orolig. Och, och, och så bryr sig om väldigt mycket resultatet. Och, och bryr sig om vad, vad många andra ska tycka. Så där. Då är det lättare att bli stressad. Mm. Och när stressen uppstår så är det ju faktiskt vanligare att man upptäcker det att man är skakig i händerna man kanske har sett det och, och, och man har ont i magen och sånt där De, de fysiska tecknen är de man upptäcker själv eh, Men då har det skott gått ganska långt i sin, sin stresscykel Så att det, det ibland kan det nästan vara för sent Och då måste man, eh, ja, alltså på riktigt lugna ner sig Om det är bara ett par minuter till match, då kan det vara svårt mm. Uh, uh. Och om, man, om man liksom vet om man ska gå en tävling i god tid. Mm. Hur man säger, ska man tänka? Hur ska man jobba med sig själv för att liksom försöka undvika det här stressträsket? Uh, det är svårt, alltså det går inte riktigt att göra. Uh, det är svårt att ge några generella tips uh, Men jag brukar alltid säga det, och, och det är sällan jag slår fel, att, att förberedelse är det absolut bästa sättet. Alltså förbereder man sig då förbereder man sig också på att lyckas Men om man inte förbereder sig och man bara uh, inte tänker på det Om man försöker skjuta undan det och så är det helt plötsligt är matchdag så går man dit Och så blir allting en överraskning Då är ju risken mycket mycket större att man blir så pass stressad att det uh, inte går bra mm. uh, men, men i förberedelserna man funderar kring om jag nu blir stressad Vad ska jag göra då? Eh, om jag kommer till tävlingen och har glömt ett bälte, vilket kan vara det värsta som händer eh, Vad gör jag då? Eh, om man har en sån plan klar redan innan mm. Så slipper man ju bekymra sig om det skulle hända Nu menar jag att man ska sitta och fundera på alla dåliga <skratt> Allt som kan hända, hända skriva ja. en lista på det <skratt> Ja, men, men, men det här är sånt som kommer med rutin också ja. Eh, när man åker väl tävlingar och åker med, med hela sin klubb, eh, då finns det ju så mycket, alltså, då, då gör man ju det tillsammans. Jag som, som tränare, även om jag själv ska tävla, så har jag ett visst ansvar för, för mina elever. Och då måste jag ju hjälpa dem, alltihop, på det här. Och, och det är ju det också som bygger klubbkänslan, Att man sitter några veckor innan liksom, och, och tillsammans förbereder sig. Alla bältesfärger, samma förutsättningar. Man, man sitter och pratar om vad man som klubb ska göra. Mm. Man eh, pratar om hur man ska resa, vad man ska sova. Eh, och, och då jag som tränare. Eh, man blir ju som en farsa liksom till många mm. och, och då hjälper man ju dem framåt. Eh, och, och, och man kommer till, till tävlingen och då får man se till så att det funkar. Mm det här klassiska fenomenet som jag själv kan känna att när ibland blir när, man ska, när den världen dags att då känna man ganska så lugn fram tills liksom när man väl kliver på mattan egentligen mm. och då känns det som att det här perforisenet blir liksom till ett liksom scenen istället mm. egentligen det blir bara ja. så himla avskalat allting ibland, man ser bara ja. precis det här framför sig, är det ja. en stress eh, trigg liksom eller är det någonting helt annat tror du nej det är absolut det det, där är precis, det du beskriver är ju, by book, stress. Alltså, när, när man blir stressad, vad som händer då, det är att eh, kroppen och eh, ditt sätts i, i det här kamp- eller flyktstadiet. Mm. Eh, och, och, och då precis som du, som du beskriver så, så, så får man ett tunnelseende. Man kan nästan eh, märka av att eh, man, man hör lite sämre också, att det blir mm. så, som dååt. Jag brukar ibland kunna känna att man nästan har bomull runt hela kroppen och runt huvudet liksom. Och, och det där är just det mm. Och det där brukar släppa Nästan direkt man har börjat matchen mm. eh, Det är precis innan liksom. och, och, och precis innan man, man, man, När man kliver upp På, på mattan och, och När man står där När man säger fight Man tar hand och sen så kör man Då brukar det släppa mm. eh, Det är det här Ja, ah, innan stormen Ja <laughs> Och sen kan jag känna ibland också att precis när man är igång så är det ju väldigt mycket av det här logiska tänkandet det här som kanske tänker mm. runt på sparring i klubben. nu ska jag prova det här, nu ska jag testa det här, nu gör jag så här Aha, nu gjorde den eller så utan mm. man går in i en slags default mode liksom. det känns man nästan kopplar in i en reptilhjärna och bara de grejerna som verkligen sitter det blir det du kommer att använda allt annat åker ur med en gång Jajamän, man. och det är också en konsekvens av det där Eh, när man går in i det här kamperflyttstadiet Vad som egentligen händer då, om, vi, om vi tar det rent fysiologiskt så Blodet som du har i kroppen Går ut i alla musklerna För att det ska göra det reda för att slåss Eller springa därifrån då. Mm. Eh, Och vår hjärna behöver ju blod för att fungera eh, Och syret är där Och när blodet går ut i musklerna Så blir det mindre blod i hjärnan Och man, man får det här tunnelseendet Och det logiska tänkandet blir ju sämre Alltså, tänk det, alltså, stress är stress oavsett vilken situation det är, mm. om du är på jobbet eller ja, vad som helst. Ehm, och, och det blir samma reaktion oavsett vart du är någonstans. Mm. Ehm, när man har kört ett tag så, så blir ju den här situationen, matchsituationen, den blir ju mindre... Den känns mindre. Det har med erfarenhet att göra. Jag kommer mycket väl ihåg När jag mina första tävlingar Och då kände jag precis det här Det blir mindre och mindre Det försvinner inte Men man lär sig hantera det på ett annat sätt Och det var som jag pratade om innan När man verkligen bryr sig om resultatet Det är då man också blir stressad Alltså om man inte alls skulle bry sig om Hur matchen kommer att gå Eller hur tävlingen ska gå När man inte alls bryr sig Då blir man heller inte stressad Och det är inte heller bra Alltså jag kan se på mina elever som, när de ska gå match så, så jag vill ju att de ska vara lite stressade och nervösa För då vet jag också om att de vill göra bra ifrån sig Sen lär de lära dem att hantera det här Som jag sa innan, det, är det bästa sättet är nästan alltid förberedelse mm. eh, Jag har ju min, min rutin som jag alltid kör precis innan match eh, Och den blir så inövad så när man brukar sitta och förklara hur man gör så blir man och hamnar man själv i fight mode <laughs> och, och känner du att krypa så i fingrarna och, och... Det är typ Pavlas hundar det hela <laughs> Ja det är det absolut uh -huh. alltså, Jag brukar alltid mm. göra så att, att eh, eh, När jag kommer till tävlingen Jag har ska säga det också att jag, när jag förbereder mig så har jag En, en förberedelsefas som jag gör Innan som handlar om träningsupplägg och det fysiska och hålla kosten och fixa vikten och allt så klart. Men sen när man kommer till tävlingen så, så är allt det där klart. Och då kan man väl säga att jag brukar göra det i tre steget. När jag kommer till tävlingen så jag har jag ju förberett mig och trott att det ska vara på vissa sätt. Jag kommer dit och kollar av är det så här? Vad har ändrats? Liksom, ähm, vilken matta ska jag gå på? Eh, var sitter bracket sen de är uppe? Är jag med där? Alltså man, man kollar av allt jag på det här. Mm. Skulle det vara något som inte stämmer, då får man ju liksom lösa det. Mm. Men eh, sen så börjar det närma sig match. Eh, man har gjort sin uppvärmning, eh, Man blir kallad till mattan och då gäller det att hitta fokus. Då är det liksom allt annat får ligga åt sidan. Det finns få saker som inte kan vänta till efter matchen. Mm. Alltså skulle man ha glömt vattenflaskan? Ja, men strunt i det liksom. den får... Man kanske har tappat bort, men strunt i det Det är matchen som gäller. Mm. Ja, och så kommer man uppvärmningsytan. Man blir kallad till, till någon som ska hjälpa en till mattan. Man går dit, man ser sin motståndare stå på andra sidan. Man kanske går och hejar på honom. Eh, och så kallar domaren upp en. Eh, och det är ju här som den nästan är mest nervös. Mm. För mig så handlar det om, jag brukar alltid göra så att jag ställer mig precis utanför mattkanten. Och så andas jag. Tar det lugnt. Då man får gärna stå och vänta. Jag menar, jag har väntat en hel dag. Han kan då vänta några sekunder till, tror jag. Ja, ja, ja. Så jag står där, tar några djupa andetag. Blundar, fokuserar. Och när jag känner att nu ska, kan jag kliva in på mattan. Nu är det match. Och då vet jag att när jag sätter foten inne på mattan. Då är det två personer på mattan Det är jag med min motståndare Då man behövs egentligen inte För det är jag som kommer att vinna liksom mm. Och när man vet det När man har gjort det här tillräckligt många gånger Och när man känner det här lugnet När man sätter foten inne på matchmattan Då har man övat in en bra rutin mm. Det känns lite grann som att typ ta kontroll över situationen nästan när man gör Jag går in när jag känner mig klar Och då är det dags liksom Ja visst Det är precis så det är så gör du ju livet annars. När du känner att du är klar, det är då du gör. Mm. Det gäller att ta makten. Mm. Men om, om man, Finns det någonting man kan göra om man känner att man ändå står där? Om man känner liksom pulsen börjar öka, hälsvötterna börjar komma, om man känner tunnelscenhet. Finns det någonting, någon slags teknik eller någon slags tänk eller någonting man kan göra liksom i det läget för att lugna sig någorlunda som är enkelt och som funkar på rätt så många Mm, faktiskt. Och eh, tricket är egentligen att ägga upp sig ännu mer. Eh, för att det är så här att, att när, när du står och, och liksom, Du har värmt upp, du, du står nu, du är, du är varm i kroppen men du försöker liksom ändå ta det lite lugnt så här, precis minuterna innan match. Mm. Och sen sätter den här stressreaktionen igång då kan man säga att din kropp är lugn, men ditt sinne är liksom, Det är storm i huvudet. Mm. Eh, det bästa sättet då, det är nästan att, att göra någonting fysiskt ansträngande. Gör tio snabba upphopp liksom Gör hundra höga knän eller armhävningar eller ja, vad som helst så att du får upp pulsen lite grann. Mm. när du får upp pulsen och när du sen lånar ner dig så brukar sinnet följa med. Det är liksom nästan jag brukar beskriva det som att man får nästan klättra upp och hämta det där för att kunna ner det. Mm. Mm. Mm. Eh, och, och när man tittar så på, på tävlingar så ser man väldigt ofta att folk gör de här grejerna precis innan. Uh, och, och för vissa kanske det verkar dumt liksom. Att göra av en massa energi precis innan match Nej men det handlar inte riktigt om det Det handlar om att ta kontroll över kroppen mm. Det är det som en pysventil var. Ja visst ja. Bra grejer uh, Det här företaget som du själv var, uh, mm. Vad heter det och vad gör det för någonting uh, Jag kallar det för top coaching. Mm. Uh, Topcoaching.se är min hemsida Eh, och, och Där skulle jag slå mig idrottspsykologi, eh, alltså prestationspsykologi. Eh, det var det som jag läste på högskolan här i och, eh, där Därför jobbar jag med eh, föreläsningar. Att jag föreläser på för, föreningar och företag om, om både individuella prestationer och gruppprestationer och teambildning och lite sånt. Mm. Eh, och sen har jag såklart träningsbiten. Eh, lite seminarier. Man gör väl en och annan svensk och får brottas med någon som ska gifta sig. Och så där. Det är alltid kul. Ja. Och, och träningsbiten såklart. Och sen att jag jobbar med idrottare individuellt. Mm. Och då är det ju ofta väldigt mycket, och det vi pratade om innan, med förberedelser att, att lägga upp en bra plan, förberedelser att, att titta på vad som händer. Och det där är också intressant tycker jag. För att väldigt många, de de har en förmåga att väldigt analysera sina förluster och sina motgångar. Och, och det är ju såklart bra, för man måste ju ta reda på vad man har gjort, eh, gjort fel. Mm. Eh, men, men om man istället börjar analysera sina vinster och sina framgångar- -"och titta på vad sjutton gjorde jag, som gjorde att det här var så himla bra." Eh, det är ju där man ser hur man ska göra nästa gång. Det är ju bättre att titta på hur ska jag göra än att titta på hur jag inte ska göra. Mm. Mm. Så ofta så blir det att man, att man fokuserar på den biten mm. Varför gör man det då? Att man fokuserar på, på motgångarna ja, på, det, på det negativa, det så jättedumt ju ja, Nu när du berättar som du berättar ja. liksom. <laughs> Eller hur? Ja. Nej, men alltså, vi som människa vi har, vi, vi har en förmåga att titta att, att på, på det som går dåligt Och där vi, där vi själva gör dåligt vi har en väldig förmåga att, att underskatta oss själva och, och, och göra våra eh, dåliga saker väldigt väldigt stora. Medan när vi tittar på andra människor så, så ser vi hellre nästan deras bra saker. Och då förstår vi upp dem. Så att eh, egentligen så är en hjärna ganska dum. Mm. <laughs> eh, och, och, och då gäller det att bygga in en rutin där jag istället gör tvärtom. Att jag tittar på mina bra saker. Att jag bygger upp mitt självförtroende för att jag vet vad jag kan göra bra. Och vet hur jag kan utnyttja det. Mm. Och då, efter ett tag, så börjar man ju se det här att man får kontroll över situationen och man kommer inte in i det här tunnelseendet när man kliver in på matchen. Och det är då man börjar vinna. Mm. Finns det något slags. Eh, vi har stackat mycket om tips och så vidare, men om någon lider liksom kanske jättemycket av. Eh, nervositet så att nästan ta över handen finns mm. det något förutom det ni väl sagt någon slags ABC liksom för hur, hur, hur, hur man ska göra finns det någonting man kan läsa på liksom eller så ja alltså kunskap är ju alltid bra eh, oavsett vad det handlar om om det handlar om att man är nervös eller vad som helst så, så, så är ju kunskap alltid bra, det finns ju jättemycket bra böcker och, och det finns jättemycket som det står på internet och, och jag, när man tittar på forum och sånt där så är det inte helt ovanligt att, att såna här diskussioner kommer upp. Eh, alla tips som du får till dig, det gäller ju bara att prova. Prova, prova, prova, prova. Eh, är man sen väldigt, väldigt nervös så... så eh, det finns inte någon sånt där magisk piller man kan ta. Det finns liksom inte någon sån där eh, universallösning. Men, men Men att lära känna sig själv... Att inte vara rädd för när jag blir nervös så måste man förstå att jag blir nervös för att jag vill göra bra ifrån mig. Mm. Och där redan där så har man ju en, en jätteviktig eh, nyckel. Jag vill göra bra ifrån mig. Mm. Och, och nervositet handlar ju om självförtroende. Självförtroende är ju individuellt för situationen du är i. Alltså det finns ju jättemånga människor som kan ha jättebra självförtroende i en situation och så jättedåligt i en annan. Eh, att man... Eh, Tycker att man klarar en sak hur bra som helst Men är orolig för en annan sak man ska göra eh, Sånt är vårt självförtroende mm. eh, och, och, och då finns det ju Små saker man kan göra för att bygga upp Det här självförtroendet Och det handlar ju ofta om att lyckas Att, att lyckas på små saker eh, Många bäckar små eh, Stämmer väldigt bra i, det här, i den här situationen Vilken slags eh, situation kan det vara Som man kan liksom samla på sig med här bäckarna som du pratade om Ja, till att börja med på träningen. Att, att, äh, en, en bra sak är att skriva en träningsdagbok äh, där man kanske efter träningen sammanfattar bara kort, kanske bara två, tre rader. Hur, hur, hur var den här träningen? På en skala från 1 till 10 till exempel. Eh, hur hur tydlig träningen var? Ja, men det var en eh, sexa. För den var eh, i alla fall bättre eh, än vad den var sämre. Det jag gjorde, jag lyckades med ganska många saker. Men inte jättemånga kanske. Men en sexa är bra för det, jag är ändå nöjd. Mm. Uh, och då kan man också titta på, vad var det som gjorde, vad var det som hände innan träningen? Var det saker som hände som kunde påverka träningen? Alltså, mm. han jag äta eller hade jag inte äta? Hade jag haft en stress idag eller hade jag haft en jättebra dag på jobbet eller på, i skolan? Mm. Uh, och, och, och sen så, så brukar jag också försöka få dem jag jobbar med att skriva åtminstone tre bra saker som de gjorde under träningen. Tre saker som de tyckte liksom, det här är jag väldigt stolt över. Mm. Och, och, och om man då har gjort det här När man liksom har gjort det halv gånger Så börjar man kanske se ett mönster mm. ja, men, men min träning uh, Har sämre betyg De dagarna jag inte har ätit före Och om jag inte har ätit före Ja då har jag ju inte samma ork Och så går träningen dåligt Jag ger mig själv ett sämre betyg Och då är det klart att mitt självförtroende också påverkar sådär mm. och, och då kanske man löser det I alla fall en pusselbit i det hela Genom att käka någonting före Mm. Och som sagt, många bäckar små Det kan vara så här att, att eh, när, när jag har haft en bra dag i skolan Och är på bra humör ja, Då går det bra på träningen också Och det känns ju alltid liksom bra att veta Okej, okay, men nu fick min träning Ett jäkligt bra betyg här Ja, varför då? Eller nu gav jag mig själv ett dåligt betyg Och då kan jag få en förklaring till varför mm. Och det kan man typ att göra kanske både på träning Kanske på förberedelserna inför sin tävling. Och på tävling också. ju Och kanske kunna typ jämföra däremellan. Varför går det bra på tävling, inte bra på tävling? Eller kanske tvärtom då. Se om det finns någon de kanske gemensam nämnare någonting. Absolut, absolut. Alltså det här med förberedelser. är ju Som alltså, du märker så jobbar jag ju mycket med förberedelser. Mm. Eh, det, det, det ligger så oerhört mycket i förberedelser. Eh, och, och jag skrev ju eh, under ett och ett halvt år i Fightermag och, och där så skrev jag en artikel som, om just förberedelser eh, En modell för hur man kan arbeta med det här Och det är ju den som jag förklarade i princip förut mm. eh, Men eh, alltså, att, att ha en rutin som man arbetar med Både i eh, långsiktiga förberedelser Men också kortsiktiga när man kommer precis till, till, till tävlingen Oavsett hur du gör mm. Använd den modellen som, som jag beskrev där eh, Det är en jättegammal Jättebeprövad och, och fungerande Men om du hittar en annan så använd den Bara mm. du liksom gör Samma saker varje gång mm. För att eh, då kan du ju lägga till Eller ta bort saker som fungerade Eller inte fungerade eh, och, och då får du ju Ditt recept eller ditt sätt att lyckas mm. eh, och, och... Ligger det kvar där idag fortfarande någonstans eller? hur kommer man åt det Uh, uh, uh, Skicka mig ett mejl så, så ska jag se till att du ja. mm. får var, den av mig. Fungerar Man ser vi på här om att om man är mycket nervös Då vill man mycket. Men de som är helt coolluna då, Silver. vill de ingenting eller har de bara lyckats behärska sig? Ja, det är bra att du sa det. Det ska inte vara så att man tror nu att, att de som är kolonerna cool inte vill lyckas. Det är som att du är du där. Han verkligen skitkall, Han, han har nog ingen ambition att bli taget. här kommer ja. bli en park. Eh, nej, absolut. Eh, människa, alla människor är olika. Eh, jag personligen, det är inte helt ovanligt att du ser mig stå och gästa precis innan match eh, och, och det har inte att göra med att jag är trött eller så där. Utan det, det har att göra med att den anspänningen jag har i kroppen När jag försöker samla mig När jag försöker eh, spara min energi Så, så gespar jag eh, och, och, Vissa har frågat mig, är du inte taggad så där Daniel? Ja men vä vänta nu När du ser mig eh, precis innan mars Då kommer jag att vara taggad mm. eh, och, och alla gör ju på olika sätt eh, eh, När man står liksom eh, På EM eller på VM Och så eh, står man där med de andra svartbälterna Som, som eh, man ser liksom på, på Som man vet är riktigt riktigt bra Så kan ju de se hur kolungna som helst mm. Men det är ju deras sätt att samla sig. Man ser om vara hur lugna som helst precis innan och sen så tio sekunder innan match så tänder de till. Alla har olika sätt. Mm. Och, och som tränare då så gäller det att du lär känna dina elever, vilka beter sig på vilket vis. För du måste hjälpa dem att komma i rätt sinnesstämning precis innan matchen. Mm. Är det många liksom, som eh, jobbar så nu? Man ser det som tränar. Men säger, nu har du lite, eh, kanske lite s si man här då, i och med att du läste det här på, på, på, på, som utbildning. Då. Men om man kollar liksom rent generellt sett, om man bara tar liksom alla instruktörer i Sverige och en kan. Jobbar man med det här? Liksom, rent generellt tror du det här är någonting som bara är ah, det här för liksom sköta sig själv lite grann. Vi är här på min klubb över teknikträning och, och så vidare va? Jag tror att alla gör det oavsett om man vet om att man gör det eller inte. Mm. Så, alla, alla, alla seriösa klubbar, håller på att säga: Alla klubbar som håller på med tävlingsverksamhet, eh, försöker ju att vinna de tävlingarna de är på. Och då får man ju alltid lägga upp träningsprogram och man försöker hitta det här sättet att, att, att vinna matcher, och, och, och då är man ju där. Men alltså, jag upptäcker väldigt mycket När jag utför ute föreläser Eller när jag eh, jobbar med idrottare Det är det att man hör det här ja, men Det du sa nu, det är ju helt logiskt Det där vet jag ju om egentligen Ja, men det blir annat när man sätter ord på det mm. eh, och, och det är kanske det som, som jag kan göra då Att sätta ord på det man egentligen vet och, och egentligen gör Men när man blir medveten om det Så får det en helt annan effekt Mm Typ liten med lite medveten kunskap om man säga så. Ja, absolut. Ja. Det, det, det finns ju såna undersökare som säger liksom att det, det är en av de saker som folk generellt sett är, är mest rädda för det är till exempel att gå upp och prata inför folk. Mm. Finns det en koppling tror du, när nervositet, att prata inför folk och sen gå upp och tävla? Eller är det två skilda saker tror du? Tri, tri, alltså är tri, trigg likadan eller är det någonting helt annorlunda? Det har nog att göra mycket med upplevelsen Alltså om man tar den situationen När man går upp och, och pratar med folk Alltså om, man, om du håller en, en, en dragning För hundra personer mm. eh, Så vet du ju om att alla är där För att kolla på dig eh, Alla är där för att lyssna på vad du har att säga Och mm. om man då tycker att det är Väldigt läskigt att hamna i centrum så, så kan ju den situationen Påverka vem som helst Jag menar då skulle jag också bli skitnervös men när man är på mattan så är man ju, man är så fokuserad på, på matchen Man är så fokuserad på, på motståndaren och, och, och det som händer kring det Och oftast är det ju ganska många matcher på gång samtidigt mm. så, så, så den nervositeten kanske mer handlar om att man är orolig för att göra en dålig match att man är orolig för att man kanske ska bli utdragen snabbt eller någonting. Mm. Och, och ja, det, det kan ju hända. Mm. Men, i, i, en, I en tävling då, har vi hundra stycken som tävlingen har Så är det ju 50 stycken som förlorar sin första match. Ja. Oh. <laughs> det... det, det, det Ja, och det där är också en sån sak Som jag pratar ganska mycket om Med folk som är nervösa Att man sätter lite perspektiv på det Och det är också ganska bra Alltså, det är bara en Som vinner alla sina matcher mm. Och 99 då, som förlorar alltså, eller Minst en match mm. Ja, det är in intressanta grejer där. Vad jag menar Ka Kan man liksom Förbereda sig både rent tekniskt och liksom konditionsmässigt allting som är fysiskt och även för, för på det mentala biten så känns det som att man, man, man får mycket fördelar på det. Ja, absolut. Eh, ju ju fler pusselbitar man har desto bättre förutsättningar har man ju. Men sen, ibland så går det i alla fall. Alltså, <laughs> Jag kommer, den, den matchen som, som jag har förlorat snabbast i min karriär Den var nog över på 10 sekunder tror jag Jag snubblade rakt in i ett, arm, eller ett armlås när jag körde mot Martin Johansson Jag tror att det var blåbältet tror jag på Scandinavian Open mm. och, och den matchen lärde mig jäkligt mycket Den, den lärde mig att, att ja, ibland så gör man så gott man kan Och sen är det snabbt över ändå och det visar sig att, ah, vad fan, det var inte så i alla fallet. Det, det, jag tyckte det var himla tråkigt och jag har varit ju jätteledsen då. Men, men eh, idag så kan man ju skratta åt det. Och det där är ju viktigt också. Mm. Eh, att lära sig att förlora. Eh, det är egentligen när man förlorar som man verkligen visar vem man är. Hur hanterar man förlusten och framförallt, vad gör man med förlusten? Mm. Försöker man eh, bara glömma bort den eller försöker man dra lärdom av den? Mm. Och Det, det jag, det jag känna själv det är så tråkigt Att, att, att, att tävlingen är slut ju. Jag, kan, jag kan köpa liksom, Att man är utlåst då och då, Men fan, man vill ju fortsätta tävla ju. Man vill ha, man vill ha fler matcher Ja såklart man vill eh, Ibland så har man ju upp också ja. men, men Alltså Ja det är klart att man vill ha mera matcher Men jag tycker det är viktigt också Att se eh, tävlingar Som, som en Klubbgrej Alltså även om jag är svartbälte och, och, och går matcher Så får jag inte glömma bort att Jag har ju faktiskt tränat med alla på min klubb Jutsu mm. eh, eller All typ av individuell sport eh, Är ju man, man står själv på mattan Eller i ringen eller ja, man, man gör ju prestationen själv Men, men man har ju tränat med alla på klubben på vägen dit det är de som står och hejar på en det är de man kommer att fortsätta träna med sen. Mm. och jag är ärligt noga med att, att när man samlas första träningen efter, efter en tävling att man ser till liksom att, att se det som en, en gruppprestation alltså jag vann men det är ju tack vare att jag har haft så, så bra killar och tränarna både vitbälten, blåbälten lilla bälten och brunbälten alltså det är deras förtjänst att jag har kunnat vinna Du är väldigt så att träna helt själv och så är det? Du är väldigt svårt att träna helt själv. i Ja, den här eller hur? Det går ju liksom inte. Nej. Och på, på, på klubben på mattan så har man ju folk som, som man måste lita på. Men Ska jag förbereda mig för en tävling eller, en hel, eller vi ska förbereda oss för en tävling så, så måste man ju lita mm. på att den andra inte drar sig under den. Mm. Eller inte kör tekniker som, som skadar mig. Mm. Det är en, en prestation alla är inblandade i. Mm. Är det någon sån ni snack om liksom, i en förberedelse som är kanske inne för en träningsupplägg liksom, att att, att, att, alltså, att ni tar upp det att man, att man ska hålla sig skadefri liksom, eller är det införstått på automatik? Um, på, på våran klubb så är ju det införstått. Ja. Um, det, det, det är nog kanske olika på olika klubbar men, men när jag går in och verkligen kör 100% tävlingssparring så, så, så gör jag bara det med folk Som jag litar på jag, jag, jag vågar liksom inte riskera Det med att köra med någon som Som, som jag tror har för stor Prestige Det håller inte Nej, Nej jag förstår vad du menar uh, Svänger spår inte snabbt här det är, mm. det är ju snart SM gör. Mm. Det blir väl inte långt ifrån en klubb Kan jag tänka mig nu hörde jag inte du sa Det blir väl inte så himla långt ifrån från e en kan jag tänker mig Nej <laughs> det blir ju här i Halmstad uh -huh. uh, och, och det är ju jäkligt kul uh, Det är första gången som, som uh, Det är en rassetävling på, på hemmaplan för oss uh -huh. uh, Nu är inte jag jätteinvolverad i det där Jag jobbar ju tyvärr alldeles för mycket Nu är uppe i Göteborg uh, så, så just nu så kan jag inte träna Speciellt mycket faktiskt Eh, och jag tror inte att eh, Vi är jätteinvolverade I arrangemanget av tävlingen Men eh, det är ju Väldigt, väldigt kul att det kommer en sån tävling Till mm. och Under SM-veckan förra, förra året var det väl Så hade vi ju SM i Samyjkön Wrestling här mm. Och då var ju vi med och arrangerade den hjälpte till okay. mm. eh, Och det har jag för mig var Riktigt, riktigt bra ja. Nu, nu blir det brasser och uh, ja, vi får se vilka stjärnor som kommer hit då. Det ja. ska bli riktigt kul. Kommer ni själva ha några som ska vara med och tävla? Ja, det kommer vi absolut ha. Nu ska inte jag sitta här och lova för mycket. Men jag, <här> ja, det var ett tag sedan jag tävlade. Jag är lite sugen på det faktiskt. Ja, Ja, det blir väl så att nu får ni ju liksom... Uh... Nåsans representerar Hamsterbi här och vi förbi ju sagt på en här nu. Ja, så klart vi ska. Vi ska nog plocka några medaljer, det tror jag nog. Är ja. om man kollar framåt Sandra, vad vad händer för dig framåt? Eh, vad händer för mig framåt Ja, Det, det får vi se lite grann. Eh, som jag sa nu att, eh, jag, jag har ju fått ett nytt jobb då i Göteborg Så att eh, Nu har inte jag kunnat träna jättemycket Jag försöker väl hålla upp eh, träningen eh, ja, En gång i veckan Eller några gånger och så i månaden och Det känns ju lite tråkigt men, men samtidigt så är det väl kanske Ett naturligt steg att ta sådär man, man, eh, När man får ett bra jobb så måste man ta det också mm. Vem är det som eh. backar upp klubben När du inte är där då? Ja, just nu så har vi då Tommy Karlsson som precis har kommit hem från VM. Just det. Och så har vi ju en jätteduktig kille som heter Dakota Kilbridge som, som tyvärr också nu kommer att flytta. Han kommer att flytta till Costa Rica där han kommer ifrån. Okej. Okay. Och sen har vi en kille som heter Jimmy Olsson som kommer från Nurebro från början. Mm. Som har flyttat ner hit och jobbar och han driver föreningen också nu. Okej. Okay. Så det är fullt med duktiga killar fortfarande. Ja. Sen har vi flera andra blå också där. Vi har Oskar som, som hjälper till och Emil som, som också är riktigt duktig. Mm. Om man tänker på, på Tommy där, vad tror du hans framgångs- och CPP det för någonting? Alltså, jag har. Sätt få stycken som har den träningsdisciplinen som han har Han, han gör ju ett helhjärtat commitment här alltså med, med sporten Och det är imponerande att se att han klarar den ja. det, Han passar, anpassar liksom liv och jobb och allting efter det Det, det är riktigt vast mm. vad, vad är hans styrka förutom eh, Man ser hans tävlingsbilja eh, då vad är, vad är det som gör att han kommer så långt som han gör tror du Förutom det här med instinkten att träna Eh, alltså det finns inte några genvägar riktigt i brassen, eh, det handlar om timmar på mattan om eh, att kunna vara ödmjuk inför eh, att, eh, all, att man har någonting att lära från alla man rullar med, alltså mm. oavsett vem så kan man alltid lära sig någonting eh, och, och sen kunna lyssna på andra, att kunna ta in intryck från, från andra coacher från, från, när man förlorar från andra och, och, och att kunna vara ödmjuk inför att träna med alla, att eh, inte tacka nej till det. Mm. det, det tror jag är ett framgångskoncept. Mm. Kommer du träna någonting i Göteborg eller kommer du ha ett en period nu när det är lite on-off på mattan eller hur kommer det se ut för dig? Um, det är svårt att säga. Det, det, man, man slåss ju hela tiden Mellan vad man vill och vad man kan eh, Helst hade jag ju velat träna Lika mycket som jag gjorde innan Men då var det elva pass i veckan Och det, det går inte nu Nej. Eh, Det blir nog lite on-off eh, Jag har tränat några pass i Göteborg Sen jag började jobba där och, och det är ju superkul Alltså jag älskar ju sporten mm. eh, Men eh, ja, På eftermiddagarna så är man oftast rätt trött Och då vill jag nog åka hem Ja det är klart Uh, om man vill komma i kontakt med, med eran BI-klubb i Hamsta, hur hittar man information om den klubben? Uh, det enklaste är nog bara googla på Hamstad BI mm. då, då, då kommer det till oss. Vi tränar ju på ett, ett superfint gym uh, Ultimate Training uh, Ultimate Gym heter gymmet och Ultimate Training heter hemsidan. Uh, det är uh, ja, nu ska man inte sticka ut här, men det är väl en av de finaste anläggningarna i Sverige skulle jag tro. Eh, toppet gym eh, tillsammans med MMA och tillsammans med Thaiboxningsklubben boxningsklubben eh, det är, jämfört med vår förra lokal som eh, var ett eh, möjligt hus där det regnade in <laughs> det är eh, ja det kändes det är lite ja visst ja. Nej, för vi, vi pratade in här Om du sa att att Vi liksom, ja vi öppet fall och så vidare och också nog själv så kan jag tänker mig att en del som lyssnar på den här kanske har åkt till Hamsta Någon gång under sommaren Och kanske blir sugna på att åka ner och träna Om då man är välkommen som du sa ju Absolut, absolut Vi, vi har alltid haft den mentaliteten hos oss Och uh -huh. jag bjuder hemskt gärna på mig själv uh -huh. det, Är man i Hamsta Självklart ska man träna, så uh -huh. är det bara Rullar ni på på någon sommarschema Eller har du i tider Eller hur ser det ut för er? Uh, ja, vi har ju ett sommarschema Men uh, om man... Uh, Kontakta oss på Facebook så, så brukar de inte vara sena på att dra ihop extra träningar Nu hade vi klubbfest här igår Lite avslutningsfest och, och skulle tacka av dem som ska flytta här Och nu såg jag att Nu skulle de köra nu på eftermiddagen Eller på kvällen här <laughs> eh, de, de är väldigt träningsvilliga Ja det är kul eh, Om man vill komma i kontakt med dig Eller ditt företag, hur gör man då? Eh, antingen så går man in på min hemsida Och där har jag ett kontaktformulär Eller så skickar man e-post på info.topcoaching.se Eller daniels.topcoaching.se Tjusigt mm. Några avslutande eh, ord så här från dig <laughs> Ja jag var ju lite nervös när jag skulle vara med här först Var du det? <laughs> ja, jag visste ju inte riktigt vad jag skulle prata om Men mm. eh, det gick ju bra ja. eh, Det var kul att få vara med eh, ja. Det är kul att någon vill lyssna på vad jag har att säga Och mina tankar det har jättemycket att komma med, framförallt om man tänker det som vintas med så mycket tid i den här podcasten, de olika avsnitten, ser är det, ju det här den här mentala träningen. Ju. Jag kan mm. tänka mig att alla på någon skalnivå, kanske ett kanske tio känner en viss nervositet inför sina tävlingar. Kan man då bara få med sig ett tips av det vi pratade här, och då har vi i alla fall hjälpt en människa att kunna ja. kontrollera sina känslor eller tankar bättre inför sin, sin tävling. Ju. Jag tycker det kan vara rätt schysst. Ja, absolut. Eh, och det tips jag kanske skulle vilja då det är väl att eh, nervositeten är faktiskt din vän. Eh, när man är rädd för den då blir den hopplös att ta, red, och, och ta hand om. Men eh, nervositeten är en bra sak. Eh, den innebär att du vill prestera bra. Den innebär att du vill göra bra ifrån dig. Eh, att den kommer är bra. Eh, du har förberett dig. Du har tränat bra. Du kan teknikerna. Eh, nu ska du börja göra samma sak på mattan. Fast det är en annan kille som inte har kört på mattan som står där inne. Eller tjej såklart. Eh, bara, bara kör där du kan. Där du kan är bra. Din, din tränare är bra och det är därför du kan tekniken och de funkar. Mm. Ja, egentligen så måste det vara så att hela den här städtjänsten måste ju vara till, till en nytto. Ju. Annars skulle ju kroppen göra oss själva en jättevotjänst ju. Ja, eh, alltså den är ju nere från när vi bodde i grottor, liksom Och, och, och det handlar om att just överleva, fly därifrån eller slåss. Alltså. Eh, idag så ser ju inte samhället riktigt likadant ut. Eh, men känslorna finns fortfarande kvar. Mm. Eh, vi måste bara lära oss hantera dem på ett litet annorlunda sätt. Mm. Bra. Som sagt, eh, vi är nu åker träna på Halmstad Sök på Google, och hittar dem där. Vill ni komma i kontakt med Daniel och hans grejer så topcoachy.se, eller hur? Yes. Och äh, ja, Tack snälla Daniel för att du ville ha med. Alltid kul att få läsa sig någonting nytt. Ja, tack Johan. Ha det så bra och en uh, trevlig sommar. Du med. Tack, tack. Tack, hej. hej. Det var allt för den här gången. Uh, hoppas ni tyckte att podcasten var intressant. Hoppas ni får, får med några utav uh, Uh, Daniels tips och tricks här Angående här med självförtroende och tävlingsnerver On the med att i podcast Kommer snart tillbaka med ett hett avsnitt Som alltid uh, Kom ihåg, 3% top rank equipment Bra grejer Till nästa gång bara och tjejer Ha det så bra, hej då